Бі повторюю, не можу і все. Утямила. Ні. Жін Луїзо, вчора ти була моєю дівчиною. Ніколи в житті я не навчуся розуміти чоловіків, промовила вона, вже не закохана у Генрі, ти не мусиш мене захищати, Генку. Сьогодні я вже не твоя дівчина. Ти ж знаєш, що тобі не можна йому зізнаватися. Справді, Генку, підтримав її Джемі, він не дасть тобі закінчити школу. Атестат для Генрі означав більше, ніж для решти його друзів. Будь-хто з них, якби його виключили, міг би без проблем перейти до приватної платної школи. Ти зачепив його за живе, ось що, казав Джемі, і він не посоромиться виключити тебе за два тижні до закінчення. Тому це зроблю я, підхопила Джин Луїза. Я просто мрію, щоб мене виключили. І правда, школа набридла їй донестями. Не втім, річ, скауте. Ти просто не можеш цього зробити. Я міг би йому пояснити, хоча ні, я також не міг би пояснити, Гендрі поступово усвідомлював наслідки свого імпульсивного пориву, я нічого не зміг би пояснити. Гаразд, сказав Джемі, ситуація така. Генку, я вважаю, що він блефує, хоча, ймовірно, і ні. Ти ж знаєш, який з нього нишпорка. Не виключаю, що він вас чув, ви ж практично сиділи у нього під вікном. Але в кабінеті було темно, заперечила Джин Луїза. Він любить сидіти в темряві. І якщо йому зізнається скаут, їй буде нелегко, але якщо зізнаєшся ти, він тебе виключить, точно кажу, а тобі треба отримати атестат, синку. Жемі, перебила Джін Луїза, чудово, що з тебе такий філософ, але ми застрягли на місці. Твоє становище, ось яке, Генку. Говорив Джеммі, холоднокровно не звертаючи на неї уваги, ти будеш у скруті, якщо зізнаєшся, і будеш у скруті, якщо не зізнаєшся. А я? Стули рота, скауте, розізлився Генрі, тобі не втямки, що я не зможу людям в очі дивитися, якщо дозволю тобі до нього піти. Ой, тримайте мене, ніколи не бачила я аж таких героїв. Раптом Генрі підхопився. Чекайте. Загорлав він, Джемі, дай мені ключі від машини і прикрий мене на уроці. Повернуся на політекономію. Міс Морбик почує, що ти від'їжджаєш, Генку. Він не почує. Я викочу машину на дорогу. Крім того, він буде в класі. З уроку містера Горбика було легко зникнути непомітно. Він мало цікавився особистостями учнів, знаючи прізвища тільки найзухваліших з них. Місця в рядах у бібліотеці були закріплені за конкретними учнями, та коли хтось із них висловлював бажання прогуляти урок, лави змикалися, і учень, який сидів у кінці ряду, виносив зайвий стілець у вестибуль, а після уроку приносив назад. Жін луїза не слухала пояснень вчительки англійської, а коли проминули сповнені тривоги 50 хвилин, Генрі перехопив її дорогою до кабінету суспільствознавства. «Слухай уважно», – скомандував він, – і роби точно, як я кажу, ось як ти йому зізнаєшся. Пише, він дав їй олівець, і вона розгорнула зошит, шановний містере Горбек. Схоже, що вони мої. Підпишися повним іменом. Краще наведи чорнилом, щоб він повірив. А потім ще до півдня піде і віддай йому. Зрозуміла. Коли Джин Луїза увійшла до кабінету суспільствознавства, то збагнула, що всьому кінець. Учні грубками перешіптувалися і пересміювалися. Вона витерпіла посмішки і дружні підморгувань незворушно, їй навіть стало легше. «Це тільки дорослі завжди вишукують найгірше», подумала вона, а її однолітки, вочевидь, повірили в розповіді Джемі і Генка. Але чому вони їй самі нічого не сказали? З них глузуватимуть доскону, але їм байдуже, бо вони закінчують школу, а їй ще тут поневірятися цілих три роки. Ні, міс Морбик її виключить, і Атикус відійшла її до іншої школи. Атикуса шляк трафить, коли міс Морбик йому повідає цю кляту історію. Щоправда, Генк врятується. Вони з Джемі були такими лицарями, хоч і недовго, а врешті-решт мала рацію саме вона. Це був єдиний вихід. Жін Луїза переписала своє зізнання чорнилом, та з наближенням полудня настрій у неї падав. Зазвичай мало що її так могло порадувати, як сутичка з міс-морбик, який був настільки недолугим, аж міг повірити будь-якій нісенітниці, якщо вона виголошувалася серйозною і урочистою фізіономією. Проте сьогодні їй було не до суперечок. Жін Луіза занервувалася і зневажала себе за це. Її трохи нудило, коли вона пройшла вести до кабінету директора. На зборах він назвав той учинок непристойним і порочним, що ж він казатиме в місті. Мейком живиться плітками, у якому ж вигляді все це дійде до атикуса. Містер Горбек сидів за столом, роздратовано вдивляючись у його поверхню. Чого тобі? спитав він, не підводячи на неї очей. Я хотіла вручити вам оце, сер, і вона інстинктивно позадкувала. Містер Горбек вихопив у неї аркуш, зібегеєв. Не читаючи, і ж у кошик на сміття. У Джин Луїзи було відчуття, наче зараз її можна збити з них пір'їмкою. «Містер Горбик, – промовила вона, – я прийшла до вас зізнатися, як ви валіли. Я її купила в крамниці Гінзберга, додала вона добровільно, – я не мала на увазі нічого поганого». Містер Горбик поглянув на неї, і обличчя в нього почервоніло від гніву. Не смій стояти тут і розказувати, що ти там мала чи не мала на увазі. Ніколи в житті мені не зустрічалися. Зараз їй перепаде. Та коли вона вслухалася, у неї виникло враження, що містер Горбик говорить не стільки про неї персонально, скільки про всіх учнів у цілому, що його слова – відлуння його вранішніх емоцій. Він завершив тезою про нездорові настрої, які породжує округ Мейком, але тут і за його перебила. Містере Горбик, я просто хочу сказати, що ніхто не винний, окрім мене. Відповідати мушу тільки я одна, містер Горбик вчепився у край столу і проскреготів крізь ціплені зуби, за оцю останню зухвалість залишишся на годину після уроків, юна леді. Вона глибоко вдихнула. Містере Горбик, гадаю, тут якась помилка. Я не зовсім розу, ах, ти не розумієш. То я тобі покажу. Містер Горбек ухопив товстий стос видертих із зошиті варкушів і помахав у неї перед носом. «Ви, міс, сто п'ята!» Жін Луїза вдивлялася в аркуші паперу. Вони були всі однакові. На кожному було написано «Шановний містере Горбек». «Схоже, що вони мої». Кожен з них був підписаний іменем котрої з учениць старших класів, починаючи від дев'ятого, Підписалися всі без винятку, вона завмерла на хвилину, замислившись. Та, не в змозі вигадати, що такого сказати за спокійливого містеру Горбику, тихенько вислизнула з кабінету. Міс Морбик цілком програв, сказав Джемі, йдучи додому на обід. Жінлу і засиділа між братом і Генрі, які стримано вислухали, у якому настрої був містер Горбик. Генку, ти справжній геній, проголосила вона, як тільки тобі таке спало на думку. Генрі глибоко затягнувся цигаркою і викинув її у вікно. «Я порадився зі своїм адвокатом», – велично відповів він. Жін затулила затолила руками рот. «А як інакше?» Сказав Генрі, він займався моїми справами, відколи я ще під стіл пішки ходив, от я й поїхав до нього в контору і все пояснив. Я просто спитав його поради. «То це атику з тебе напомив на таке?» З благоговінням спитала Джін Луїза. Ні, він мене не напомив. То була моя власна ідея. Спершу він вагався, казав, що це питання урівноваження справедливості, чи щось у цьому роді, що я потрапив у цікаву, але суперечливу ситуацію. Він розгойдувався на стільці, дивився у вікно, говорив, що завжди намагається влізти у шкуру своїх клієнтів. Генрі замовк. І що далі? Далі він сказав, що через надзвичайну делікатність моєї проблеми і за відсутності злочинного наміру, він не проти трохи запорошити очі присяжному засідателеві, не знаю. Що саме мав він на увазі, а тоді? Ну, я не знаю. Та ні, Вєнку, знаєш. А тоді він щось сказав про порятунок у численності і що на моєму місці він би ні за що не потурав фальшивим свідченням, але оскільки, як йому відомо, всі накладні груди вигляд мають однаковий, це майже все, чим він може мені допомогти. Сказав, що надішле мені рахунок за консультацію наприкінці місяця. Не встиг я вийти з його контори, як вигадав цей план. «Генку», – спитала Джін Луїза, а він не натякнув, що збирається сказати мені. «Тобі». Генрі подивився на неї, він тобі й словом не прохопиться. «Як він може?» «Хіба ти не знаєш?» що все сказане адвокату – річ суворо-конфіденційна. Чепок. Жін Луїза роздушила паперовий ріжок об стіл і прогнала тіні минулого. Сонце стояло високо в небі, була друга година по обіді, воно стояло так учора і стоятиме так завтра. Пекло – це довічна відчуженість. Що вона таке скоїла, що мусить до кінця життя тягнутися до них, тужити за ними, потайки подорожувати у давно минуле й уникати сьогодення. Я, їхня плоті кров, моє коріння в цій землі, це моя домівка. І все-таки я на їхня кров, землі байдуже, чи є в ній коріння, я чужа на цьому святі. 16. Генку, Адеатикус. Генрій подивився на неї за свого робочого столу. Привіт, Люба. Він на пошті. А мені зараз саме час випити кави. Підеш зі мною? Те... Що змусило Джин Луїзу прийти з кафе містера Канінгема до батьківської контори, спонукало її вийти з Гендрі на вулицю, їй хотілося потай ще і ще до них придивитися. Переконатися, що з ними не відбулося на додачу жодних страхітливих зовнішніх метаморфоз, проте вона не бажала ані розмовляти з ними, ані їх торкатися, щоб не підштовхнути їх до якоїсь чергової наруги у її присутності. Ідучи поруч з Гендрі до кафетерію, вона роздумувала, що там запланував мейком стосовно їхнього весілля, осінь чи зиму. Я, мабуть, дивачка, не можу лягти у ліжко з чоловіком, з яким не маю духовної злагоди. Зараз я навіть говорити з ним не можу. Не можу говорити з моїм найстарішим другом. Вони сиділи візаві у кабінці, і Джін Луїза пильно роздивлялася підставку для серваток, цукерницю, сільницю і перечницю. Щось ти дуже тиха. Зауважив Генрі, як минуло кавове частування. Мерзенно. Гестер приходила. Приходила. Вона ж, здається, одного віку з тобою та Джимі. Егеш, ми були в одному класі. Віл сьогодні вранці сказав мені, що Гестер дуже войовничу налаштована. Генку, мабуть, Віл Сінклер доволі неприємний тип. Чому б це? Він їй такі нісенітниці вкладає у голову. Нісенітниці. Про католиків, комуністів і ще бозна про що. Здається, в неї там геть усе змішалося. Генрі, засмівшись, мовив. Люба, у неї тільки й світу у віконці, її дорогоцінний віл. Усе, що він скаже, святе письмо. Вона кохає свого чоловіка. Оце й означає кохати свого чоловіка. Доволі тісно з цим пов'язується. Ти маєш на увазі втрату власної індивідуальності, я тебе правильно зрозуміла. Спитала Джін Луїза. До певної міри, відповів Генрі. Тоді я навряд чи колись вийду заміж. Мені ще не траплявся чоловік. Але ж ти виходиш за мене, забула. Генку, гадаю, я скажу тобі просто зараз, і покінчимо з цим, я не збираюся одружуватися з тобою. Крапка. Кінець. Вона не мала наміру про це говорити, але не змогла втриматися. Я це чув і раніше. Що ж, послухай ще раз, якщо ти хочеш одружитися, невже це говорить вона, краще починай шукати собі пару. Я ніколи не кохала тебе, але ти завжди подобався мені та знав про це. Я сподівалася, що ми зможемо побратися навіть за такої ситуації, але... Але, що? Тепер ти мені навіть не подобаєшся. Я завдаю тобі болю, та нічого не вдієш. Так, це говорить вона, зі своїм звичним апломбом, розбиває йому серце просто у кафетерії. Що ж, а він розбив серце їй. Обличчя Генрі застигло, почервоніло, шрам проступив дуже різко. Жін, Луізо, не може бути, що ти це серйозно. Серйозніше не буває. Боляче. Так. «Чорт забирай, дуже боляче!» «Тепер знатимеш, як воно пече!» Генрі перехилився через стіл і узяв її за руку. Вона відсахнулася. «Не торкайся мене!» «Голубонько, що трапилося?» «Трапилося!» «Я скажу тобі, що трапилося!» «Гадаю, тобі не надто сподобається!» «Гаразд, Генку!» «Все дуже просто!» Я побувала на тих учорашніх зборах. Бачила, як ви за текусом гордовито там восідали поруч з отим смердючим скунцом, з отим покитьком, і мене всю просто вивернуло. Всього лише чоловік, з яким я збиралася побратися, та всього лише мій рідний батько всього лише дістали мене так, що я почала блювати і досі не можу зупинитися. Як, заради Господа Бога, як ви могли? Як ти міг? Ми змушені робити багато чого, Луїзо, що нам зовсім не до душі. Вона спалахнула. Це не відповідь. Я гадала, що дядько Джек, врешті-решт з'їхав з глузду, але тепер я вже не така впевнена. Люба, почав Генрі. Він пересунув цукерницю у центр столу, а потім відставав убік, подивись на це інакше. Все, що робить мейкомська рада білих громадян, це протест проти Верховного суду. Певне попередження не грам, щоб вони не надто квапилися, це Добірне товариство з усякого бидла, яке прагне вилізти і горлати про чорномазах. Як ти можеш бути з ними заодно, як можеш ти? Генрі присунув цукерницю ближче до неї, потім до себе Вона забрала у нього цукерницю і з грюкотом запхала у куток Жін Луізо, я тобі вже казав, ми мусимо робити Багато того, що вам не Дай закінчити. Того, що нам не хочеться робити. Ні, дозволь мені висловитися. Я намагаюся сформулювати так, щоб тобі краще пояснити, що я маю на увазі ти ж знаєш про Куклукс-клан. Так, я знаю про Куклукс-клан. А тепер помовчи хвилинку. Колись давно клан був шановною організацією, як-от масони. Майже всі шановані люди були його членами, це за часів молодості містера Фінча. Тобі відомо, що він туди вступив. Тепер мене навряд чи здивує, куди ще вступав містер Фінч у своєму житті. Все збігається. Та замове кани вже, жін Луізо. Містер Фінч мав не більше користі від клану, ніж будь-хто інший. Знаєш, чому він вступив? Щоб знати напевне, хто саме з містян ховається за тими масками. Що за люди, що за народ. Він побував на одних лише зборах, і йому вистачило. Магістром виявився методиський проповідник. Саме та компанія, що атикусу до вподоби. Не базікай! Я намагаюся тобі пояснити його мотиви, клан був тоді суто політичною силою, не було жодних спалень на хрестах, але твій тато і тоді, як і тепер, почувався вкрай незручно серед чоловіків, які ховають своє обличчя. Він мусив знати, з ким йому доведеться боротися, коли прийде час, йому треба було з'ясувати, хто вони такі. Отже, мій високошановний батечко належить до невидимої імперії. Жін луїзо це було 40 років тому. Напевно, нині він уже великий дракон. Генрі відповів рівним голосом. Я лише намагаюся показати тобі мотиви, які приховуються за вчинками. Може здатися, Ніби людина є частиною чогось ненатогідного, на перший погляд, але не берися судити, доки ти не заясуєш усіх її мотивів. Людина може кипіти всередині, але вона знає, що лагідність іноді дієвіша за прояви люті. Людина може проклинати своїх ворогів, але мудріше їх знати. Кажу ж, подеколи ми змушені. Ти кажеш, перебила його Джин Луїза, рухайся разом з натовпом, а потім, коли прийде час. Генрі зупинив її. «Послухай, Люба. Тобі ніколи не спадало на думку, що чоловіки, особливо чоловіки, мусять пристосовуватися до певних вимог суспільства, в якому живуть, просто тому, що інакше вони не зможуть приносити цьому суспільству користь. Округ Мейком, моя рідна домівка, Люба. Це найкраще місце на світі для мене. Я заробив собі тут непогану репутацію, починаючи ще з самого малечку. Мейком знає мене, а я знаю Мейком, Мейком довіряє мені, а я довіряю Мейкому. Я заробляю собі на життя в цьому місті, і Мейком забезпечує мені пристойне існування. Але Мейком дещо вимагає від мене на відяку. Він вимагає, щоб я вів помірковане, бездоганне життя, щоб я вступив до клубу Ківаніс, понеділя ходив до церкви, щоб я пристосовувався до його традицій і звичаїв. Генрі узяв у руки сільницю і почав водити великим пальцем по її гофрованих боках. «Не забувай одного, Люба», промовив він, «мені доводилося гарувати, як навіженому, щоб отримати те, що я нині маю. Я працював у тому магазині на площі, втомлювався так, що ледве вистачало сил робити уроки. Влітку я працював удома у маминій крамниці, а коли там роботи не було, лагодив нашу халупу. Жін Мені доводилося змалечку вирвати те, що тобі й Джемі просто падало в руки. Мені ж ніколи і нічого не падало в руки, і ніколи не падатиме. Покладатися я можу лише на себе самого. Як і ми всі, Генку? Ні. Принаймні не тут. Про що ти? Існують речі, які я не можу собі дозволити, а ти можеш. І чого ж це я раптом аж така привілейована особа? Ти, Фінч. Ну, Фінч. І що з того? Ти можеш вештатися містом у робочому комбінезоні, у сороці на випуски Босоніш, якщо тобі заманеться. Мейком скаже, це у неї від Фінчів, така вже їхня порода. Мейком усміхнеться і повернеться до своїх справ, наша скаут Фінч у своєму репертуарі. Мейком зрадів і був ладен повірити, що ти купалася в ріцці Голяка. Ані трохи не змінилася, говорили в місті, та ж сама Джін Луїза. Пам'ятаєте, як вона? Він поставив сільницю на стіл. Але варто Генрі Клінтону виявити, бо на відхилення від норм Мейкома, і Мейком не скаже, це у нього від Клінтонів, ні, він скаже, це з нього бидло лізе. Генку, це неправда, і тобі це добре відомо. Так говорити несправедливо і невеликодушно, але перед усім... Це просто неправда. Жін луїзо це правда, тихо промовив Генрі, напевне, ти просто ніколи про це не замислювалася. Генку, то вже якісь комплекси. Жодних комплексів. Просто я знаю мейком. Мене це зовсім не зачіпає, але я, звісно, добре все усвідомлюю. Мені говорять, що існують речі, які я можу робити, і речі, які мушу робити, якщо я... Якщо ти, що? Розумієш, сонечко, мені справді хочеться тут жити, мені подобається те, що подобається й іншим чоловікам. Я хочу зберегти повагу цього міста, я хочу йому служити, я хочу здобути репутацію класного юриста, хочу заробляти гроші, хочу одружитися і мати родину. Саме в такій послідовності, гадаю. Жін Луїза підвелася і вийшла на вулицю. Генрі рушив за нею на у дверях він обернувся і гукнув, що оплатить чек за хвилину. «Жін Луїзо, зупинися!» Вона зупинилася. «Чого тобі?» «Люба, я ж лише хотів, щоб ти побачила». «Все я чудово бачу!» Вигукнула вона, бачу наляканого мершавого чоловічка, бачу чоловічка, який боїться не робити того, що йому наказує Атикус, який боїться мати свою власну позицію. Боїться насидіти поруч з рештою повнокровних хлопців. Вона попрямувала далі. Їй здавалося, що вона йде приблизно туди, де стоїть її машина. Їй здавалося, що вона залишила її перед батьковою конторою. Жін Луїзо, зачекай хвилинку, будь ласка. Гаразд, чекаю. Я сказав тобі, що є речі, які ти сприймала як належне. Так. Чорт забирай, я багато чого сприймала як належне. Саме це я любила і в тобі. Я дивилася на тебе знизу вгору, як на щось надзвичайне, тому що ти невтомно виборював усе, що мав, усе робив сам. Я гадала, це багато означає, але, схоже, помилялася. Я гадала, ти маєш волю і мужність. Я гадала. Вона йшла тротуаром, не тямлячи, що Мейком стежить за нею, що поруч іде Генрі, жалюгідний, сміховинний. Жін Луїзо, послухай мене, будь ласка. Якого ди็ดка тобі ще треба? Я хочу в тебе спитати тільки одне. Чого, в біса, ти від мене очікуєш? Скажи, чого, в біса, ти від мене очікуєш? Чого? Щоб ти тримав свою мальовану дупу якнайдалі від рад білих громадян. Мені начхати!» що навпроти тебе там сидить Атикус, що праворуч від тебе сидить король Англії, а ліворуч, сам Єгова, я хочу, щоб ти був чоловіком, от і все. Вона гарячково вдихнула. Я. Ти пройшов через усю кляту війну, то один різновид страху, але ти його подолав, ти його подолав. Тепер ти у себе вдома, переляканий на смерть. Боїшся Мейкома. Мейкома, штат Алабама. «Чху на тебе!» Вони підійшли до дверей контори. Генрі схопив її за плечі. «Жін Луїзо, замовкани Кани на секунду!» «Прошу!» «Послухай мене!» «Знаю, що я не так багато собою являю, але подумай трохи!» «Подумай, будь ласка!» «Це місто, все моє життя, невже ти не розумієш!» «Хай йому чорт, я походжу з бидла округу мейком!» але є частина округу мейком. Я боягус, я маршавий чоловічок, мене не варто і вбити, але тут моя домівка. Чого ти від мене хочеш? Щоб я репетував, як навіжений, що я, славетний Генрі Клінтон, з'явився сповістити, що ви всі решта нецінікчими. Мені тут жити, Джін Луїзо. Зрозумій це. Я розумію, що ти – паскудний лицемір. А я намагаюся пояснити тобі, моя мила, що ти можеш собі дозволити солодку розкіш, а я ні. Ти можеш волати до небес, а я ні. Як я зможу приносити користь місту, якщо місто буде проти мене? Якби я вийшов на герц послухай, ти мусиша визнати, що я маю непогану освіту і можу послужити мейкому, хіба ні. Мою роботу не виконає перший ліпший батрак. І що, я повинен кинути оце все псу під хвіст, Поїхати кудись у глушину і продавати у крамниці борошно, коли я здатний допомагати людям на повну силу того юридичного таланту, яким володію. Що має вищу ціну? Генрі, як тобі вдається жити в злагоді з собою? Це зовсім не важко. Іноді я просто не голосую за свої переконання, от і все. Генку, ми з тобою на протилежних полюсах. Я знаю небагато, але одне знаю напевне. Я знаю, що не зможу жити з тобою. Не зможу жити з лицеміром. Сухуватий, приємний голос у неї за спиною промовив. Не розумію, чому ні. Лицеміри мають таке саме право жити на цьому світі, як і всі решта. Вона обернулася і ватеупила очі в батька. ти сунув капелюха на потилицю і, звівши брови, усміхався до неї. Розділ 17 Генку Мовив Атикус, не хочеш піти подивитися троянди на площі? Естелла, можливо, одну тобі подарує, якщо ти її гарненько попросиш. Схоже, тільки я її сьогодні просив як слід. Атикус показав петлицю, в яку була встромлена свіжа червона троянда. Жін Луїза поглянула на площу, Естелла, зовсім чорна проти пообіднього сонця, працьовито розпушувала землю під кущами». Генрі простягнув руку Джин Луїзі, безвільно її опустив і пішов, не сказавши слова. Джин Луїза дивилася йому вслід. Ти все про нього знав. Певна річ. А ставився до Генрі, як до рідного сина, дарував йому ту любов, яка мала б належати Джемі, і раптом Джин Луїза збагнула, що вони стоять на тому самому місці, де помер Джемі. Атек ус помітив, що вона здригнулася. Досі не можеш забути. Спитав він. Ні. Може, час уже оговтатися. Ховай своїх мерців, жін Луїзо. Я не хочу це обговорювати. Я хочу просто піти звідси. Тоді ходімо до контори. Батькова контора завжди була для неї прихистком. Там було затишно. Там усі незлагоди, якщо не розвівалися, то принаймні не здавалися нестерпними. Цікаво. От це в нього на столі ті самі документи, папки, професійні матеріали, які лежали і тоді, коли вона забігала до нього по пеятак, захекана, бо закортіло морозова. Батько завжди сидів на шарнірному кріслі, простягнувши ноги. Діставав з глибокої кишені жменю монет і витягав з неї омріяний пеятак. Двері контори завжди були відчинені для його дітей. Атикус повільно всівся і розвернув крісло, щоб бачити її обличчя. Жін Луїза помітила мумовільну гримасу болю. То ти все знав про Генка? Так. Я не розумію чоловіків. Що ж, деякі чоловіки, які приховують гроші від своїх жінок, ніколи і подумки не обрахують бодай на цент крамаря. Чоловіки розкладають свою чесність по окремих поличках, Джін Луїзо. Вони можуть бути бездоганно чесні в одному і дурити самих себе в іншому. Не будь такою жорстокою з Генком, він шукає своє місце в житті. Джек каже, тебе щось вельми непокоїть. Джек тобі розповів. Зателефонував щойно і сказав, окрім багато чого іншого, що коли ти досі не ступила на стежку війни, то ось-ось ступиш. З того, що я почув, це вже сталося. Отак. Дядько Джек йому розповів. Жін Луїза вже звикла до того, що всі члени родини кидають її один по одному. Дядько Джек став останньою краплею, і біса їх усіх. Чудово, вона йому все висловить. Висловить і поїде. Сперечатися з ним немає сенсу, то марна справа. Він її завжди перемагав у суперечках, за все життя їй не вдалося йому нічого довести, годій намагатися зараз. Так, сэр. Дещо мене дуже непокоїть. Усі ці засідання Рад Білих громадян, куди ви вчащаєте? Гадаю, що це все мерзота, і саме це я вам оголошую зараз. Батько відкинувся у кріслі. Жін луїзо промовив він, ти не читаєш нічого, крім нью-йоркських газет. Не сумніваюся, що ти бачиш з тих рядків лише погрози і вибухівку. Мейкомська рада не схожа на ради в північній Алабамі-Чітеннесі. Наша рада формується і очолюється нашими ж людьми. Закладаюся. Ти вчора побачила майже всіх чоловіків з нашого округу, і майже кожен з них тобі знайомий. Так, сер, побачила. Кожного чоловіка. Починаючи від того гадавілоубі. Кожен з чоловіків мав, напевне, свою власну причину бути присутнім, зауважив її батько. Жодна війна ще не велася зі стількох різноманітних причин. Хто це сказав? «Так, але зібралися вони з однієї причини», – сказала вона. «Я можу назвати тобі дві причини, які привели туди мене. Федеральний уряд і НАСПКН. Жін, Луізо, яка була твоя перша реакція на рішення Верховного суду?» «Це було безпечне питання». Вона відповість на нього. «Я розлютилася». Так воно і було. Вона знала, що те рішення наближається, знала, яким воно буде, гадала, що готова до нього, та коли купила на вулиці газету і прочитала її. Мусила зайти у першоліпший бар і випити нерозбавленого віскі. А чому? Тому що нас знову намагалися вчити, як треба жити. Батько широко усміхнувся. Ти реагувала у відповідності до свого походження. Коли ти почала працювати головою, що саме ти подумала? Нічого особливого але я злякалася. Все здавалося на виворіт, воза ставили перед конем. А саме. Він її випробовує. Нехай. Вони на безпечному ґрунті. Ну, намагаючись задовольнити одну поправку, вони знищили іншу. Десяту, сорок три. Це невеличка поправка, усього водне речення, але, схоже, вона означає найсуттєвіше. Ти сама до цього додумалася. Звісно, сер. А ти кусе, я нічого не знаю про Конституцію. А мені здається, що ти доволі підкована у конституційних питаннях. Продовжуй. Продовжувати що? Сказати, що вона не може дивитися йому в очі. Вен хоче, щоб вона висловила своє бачення Конституції, будь ласка. Що ж? Аби задовольнити реальні потреби невеличкої частини населення, суд запропонував дещо жахливе, що може-може вплинути на більшість людей. Зашкодити їм. Атикусе, я на цьому мало розуміюся, але все, що захищає нас від того, що хоче розпочати один розумник, – це наша Конституція. А тут раптом суд безтурботно відкидає повністю цілу поправку. Ми маємо систему стримувань і противаг, і таке інше – але насправді не схоже, що існує стримування Верховного суду, бо хто б узяв на себе таку відповідальність? Господи, я говорю, як в акторській студії. Що? Нічого. Просто я намагаюся сказати, що прагнучи діяти справедливо, ми потрапляємо під загрозу, яка може поламати наш спосіб життя. Жін луїза запустила пальці у волосся. Подивилася на ряди книжок у брунатно-чорних палітурках і судові звіти на полицях. Глянула на вицвілу фотографію дев'яти стариганів на стінці ліворуч. «Цікаво, Робертс іще живий». Вона не пам'ятала. «Отже, ти кажеш, голос батька звучав поблажливо». «Так, се. «Я кажу, що небагато тямлю в управлінні чи економіці, та й не хочу в цьому розбиратися», але я добре знаю, що федеральний уряд для мене, одного маленького громадянина, це головним чином похмурі коридори, у яких ми безкінечно чекаємо. Що далі, то довше ми чекаємо і більше втомлюємося. Оці старі мухомори на фото все розуміли, але зараз замість проводити це належним чином через конгрес і законодавство штатів, коли ми намагалися все виправити. Ми тільки полегшуємо їм організацію нових коридорів і довшого очікування. Батько випростав спину і засмівся. «Ну, я ж казала тобі, що зовсім на цьому не розуміюся. Доню, та в тебе такий консерватизм стосовно штатів, що Рузвельт поруч з тобою видається лібералом. Я консерватор. Тепер, коли я адаптувався до жіночої логіки, гадаю, ми з тобою віримо в одне й те саме». Жін Луїза вже майже воліла стерти з пам'яті все, що тут бачила і чула – втекти назад до Нью-Йорка і перетворити батька на спогад. Спогад про них трьох, Атикуса, Джеміта й саму, коли життя було зрозуміле і люди не брехали. Але вона не дасть йому піти на компроміс зі злочином. Не дозволить погіршувати злочин ще й лицемірством. Атикусе, якщо ти віриш у все це, чому ж ти не чиниш по справедливості? Тобто, хоч який паскудний був цей Верховний суд, але ж треба з чогось починати. Ти хочеш сказати, що як суд таки ухвалив, ми мусимо це рішення прийняти. Ні, мем. Я на це дивлюся інакше. Якщо ти гадаєш, що я, як один з громадян, збираюся здатися без боротьби, ти дуже помиляєшся. Як ти сама сказала, Джін Луїзо, в нашій країні існує лише одна річ, вище за Верховний суд, і це Конституція. А ти кусе, ми не розуміємо одне одного. «А ти ухиляєшся від чогось важливого, від чого?» «Темна вежа». Чайлд Роланд до темної вежі прийшов. «Література старших класів». «Дядько Джек». «Тепер я згадала». «Від чого?» «Я намагаюся сказати, що не схвалюю того, як вони це зробили, і смертельно боюся, думаючи про це, але вони мусили це зробити». Проблема була у них під носом, і вони змушені були так вчинити. А прийшов час уже й нам діяти по справедливості. По справедливості. Так. Дати їм шанс. Неграм. Думаєш, вони не мають шансів? Не мають, сер. А що заважає негрові їхати, куди йому заманеться і шукати те, чого він хоче? Питання некоректне, сер і ви це чудово знаєте. Мене вже нудить від цих подвійних моральних стандартів. Він допік її, і вона показала, що їй боляче. Але вдіяти нічого не змогла. Батько взяв олівець і постукав ним по столу. Жін, луїзо промовив він, тобі ніколи не спадало на думку, що так не буває, щоб серед людей цивілізованих жила купа відсталого люду, і при цьому був соціальний рай. Не пересмикуй, а ти кусе і облиш на хвилину свою соціологію. Звісно, я все це знаю, та колись я чула і дещо інше. Я чула гасло, яке закарбувалося у мене в голові. Я чула, рівні права усім, особливих привілеїв нікому, і для мене воно означало лише те, що означало. А означає воно не верхню карту з колоди, для білих, а нижню карту з колоди, для чорних, воно. Подивімося на проблему таким чином, запропонував батько, ти усвідомлюєш, що негритянське населення відстале, правильно. З цим ти погоджуєшся. Тобі відомі всі підтексти слова відсталий. Так, се. Ти усвідомлюєш, що переважна більшість негрів тут, на півдні, не в змозі повною мірою поділяти з нами всю відповідальність громадянина і чому саме. Так, се. І все одно ти хочеш, щоб вони мали всі привілеї повноцінного громадянина. «Чорт, забирай, ти ж усе геть перекручуєш!» Не варто чортихатися. Просто поміркуй, окрухе бот, на тому боці річки, має великі проблеми. Його населення майже на три чверті, не гри. Населення, яке має право голосу, становить уже мало на 50 на 50, через оту їхню велику середню школу. Якщо баланс порушиться, що станеться? Округ не втримає всіх органів, Бо якщо у голосуванні негри переможуть білих, тоді в кожній установі матимемо негрів. Звідки у тебе така впевненість? Доню, відповів він, попрацюй головою. Коли вони голосують, вони голосують цілими блоками. А ти кусе, ти мені нагадуєш отого старого видавця, який послав редакційного художника висвітлювати іспаноамериканську війну. Ви малюйте картинки. Я війну зроблю сам. Ти такий самий цинік, як і він. Жін, я лише намагаюся викласти тобі просту істину. Ти мусиш бачити як те, що є, так і те, що мало би бути. Чому ж ти тоді не показував мені те, що є, коли я малою сиділа у тебе на колінах? Чому тоді, так необережно читаючи мені історію і книжки, що, як я гадала, багато для тебе важили, чому тоді ти не показав мені? що всюди стоять загорожі з написом тільки для білих. «Ти непослідовна», – спокійно зауважив батько. «Чому ж?» «Ти останніми словами паплюжиш Верховний суд, а потім робиш розворот кругом і говориш, як наспекаєн. Господи милосердний, та я ж розлютилася на Верховний суд не через Негрів. Негри просто підняли питання, але сердилася я не за це. Мене обурило те, що робиться з десятою поправкою», та увесь їхній розпливчастий менталітет. Не гри лише. Випадкові у цій війні твої власні, особисті війні. Ти вступила в рядина з ПКН. Ліпше б ти дав мені ляпас. А ти кусе, заради Бога. Батько зітхнув. Змож кинав коло рота запали ще глибше. Руки з розпухлими суглобами крутили жовтий олівець. Жін Луізо. Дозволь мені дещо сказати тобі просто зараз, прямо і чесно. Я – людина старомодна, але в оце я вірю щиросердно. Я – Джеферсонівський тип демократа. Знаєш, що це таке? Тю, я гадала, що ти голосував за Ейзенхауера. А Джеферсон належав до стовпів демократичної партії. Повертайся до школи, сказав батько. Єдине, що Демократична партія сьогодні має спільного з Джеферсоном, це його портрети на партійних бенкетах. Джеферсон вважав, що повне громадянство, привілей, який кожен має заслужити, громадянство не можна легко надавати чи легко забирати. Чоловік не може отримати право голосу просто тому, що він чоловік, так думав Джеферсон. Він мусить усвідомлювати свою відповідальність. Право голосу за Джефферсоном, це дорогоцінний привілей, який чоловік здобуває для себе в умовах толерантної економіки. А ти кусе, ти переписуєш історію. Зовсім ні. Тобі б не завадило звернутися до минулого і подивитися, у що саме вірили наші батьки-засновники, а не покладатися на те, що про їхні переконання говорять і пишуть наші сучасники. Може, ти і послідовник Джеферсона, але ти не демократ. Як і сам Джеферсон. Хто ж ти тоді, сноб чи що? Так. Мене можна назвати снобом, коли йдеться про уряд. Я волів би, щоб мені дали спокій і не втручалися у мої особисті справи в умовах толерантної економіки, я волів би, щоб мій штат сам давав собі раду без вказівок «Вінна Спекаєн», яка майже нічого не знає про наші справи, а цікавиться ними ще менше. Ця організація спричинила більше проблем за останні п'ять років. А ти кусе. Вони жодним чином не причетні до того, що я тут побачила за останні два дні. Ми самі причетні. Ми. Так, сер, ми. Ти. Хіба бодай хтось у цих суперечках і сутичках, у пафосних виступах про права штатів і про урядові структури, які нам потрібні, хіба бодай хтось подумав, як допомогти на грам? Наш потяг пішов, а текусе, ми запізнилися. Ми собі сиділи і дозволили нас ПКН з'явитися, тому що нас розсердив Верховний суд, який робив не те, що мусив, на нашу думку, робити, а потім ми почали галасувати. То не гри винні. Звинувачували не грів, тому що обурилися на уряд. А коли ситуація загострилася, ми просто втекли. Замість спробувати допомогти їм розібратися, як жити з отим рішенням, ми відступили, як Бонапарт. Здається, це вперше в нашій історії ми втікали, а коли ми втекли, ми програли. Куди можуть піти на гри? До кого звернутися? Упевнена, ми заслуговуємо на все, що отримуємо від нас ПКН, і навіть на більше. Сподіваюся, ти насправді не думаєш того, що кажеш. Переконана у кожному своєму слові. Тоді розгляньмо ситуацію у суто практичному плані. Тобі хочеться бачити юрмини грів у наших школах, церквах і театрах. Ти хочеш їх у нашому колі. А хіба вони не люди? Ми ж їх охоче імпортували. Коли вони заробляли для нас гроші? І тобі б хотілося, щоб твої діти ходили до школи, підлаштованої під потреби негринят. Освітній рівень нашої школи на цій самій вулиці вже й так нижче нема куди, а ти кусе, і ти це добре знаєш». Негри мають право на ті самі можливості, що й усі решта, вони мають право. Батько відкашлявся. «Послухай, скауте, ти засмучена, бо бачила мене за справою, яку я, на твою думку, не мав би робити, але я намагаюся пояснити тобі свою позицію. Відчайдушно намагаюся. Просто тобі для інформації, як свідчить увесь мій попередній досвід, білі – це білі, а чорні – це чорні». Досі мені не випало почути бодай один аргумент, який переконав би мене у протилежному. Мені 72 роки, але я відкритий для пропозицій. Подумай, от про що. Що сталося б, якби всі Негри на, на півдні раптом отримали повні громадянські права? Я тобі скажу. Почалася б ще одна реконструкція. Тобі б хотілося? щоб урядовими органами штату керували особи, які гадки не мають, як ними керувати. Тобі б хотілося, щоб у місті заправляв. Ні, зачекай. Вілоубі, звісно, шахрай, але чи відомий тобі хоч один НГР, який знає стільки, скільки знає Вілоубі? Зібо, мабуть, став би мером Мейкома. Тобі б хотілося, щоб людина зі здібностями Зібо розподіляла бюджет штату. А їх, як відомо, більше, ніж нас. Доню, ти не розумієш, що тутешні негри як народ досі перебувають на стадії дитинства. Ти не можеш цього не знати, бо бачила це все своє життя. Вони дивовижно просунулися вперед в сенсі пристосування до звичаїв білих, але їм ще до нас дуже далеко. Вони дають собі раду, вони рухаються з непоганою швидкістю, дедалі більша кількість їх отримує право голосу. І тут виринає Нас ПКН зі своїми фантастичними вимогами і недолугими ідеями про управління країною. Невже можна звинувачувати Південь за те, що він обурюється, коли люди, які гадки не мають про наші реальні проблеми, наказують нам, як саме слід тут поводитися з власним народом. Нас ПКН байдуже, володіє гер своєю землею чи орендує її, наскільки вправно він там хазяйнує, намагається чи іншині опанувати якесь ремесло, щоб стати на ноги, о ні. Нас ПКН переймається лише його правом голосу. Тому ти не можеш звинувачувати Південь за те, що він опирається на валі людей, які так соромляться власної раси, що намагаються її позбутися. Ти ж тут виросла, ти жила цим життям, і не бачиш нічого, крім десятої поправки. Жін, Луізо, нас же прагнуть знищити, де ти була. Тут, у Мейкомі. Це ти про що? Проте що я виросла у твоєму домі і ніколи не знала, про що ти думаєш. Я лише чула, що ти говориш. Ти забув мені повідомити, що ми від природи кращі за нехрів, хай будуть благословенні їхні кучеряві голови, що їм дозволяється доходити тільки до певної межі і ні на крок далі. Забув розповісти мені те, що я вчора почула від містера Огенлона. Це ти сам говорив отам, тільки в устами містера Огенлона. «Ти боягус, а ще сноб і тиран, а ти кусе!» «Коли ти розводився про справедливість, то забув сказати, що справедливість жодним чином не стосується людей!» «Я чула, як ти говорив сьогодні вранці про сина Зібо не згадав ні про Келпурню, ні про те, що вона означала для нашої родини, якою віденою нам вона була, ні! Ти бачив якось чорномазого, ти бачив нас ПКН, ти зважував шанси, хіба ні!» «Я пам'ятаю оту справу про зґвалтування, коли ти захищав не гра, але тоді я не зрозуміла головного. Ти просто любиш юриспруденцію. Абстрактну справедливість, записану пункт по пункту в судовій справі, але той чорний хлопець для тебе був ніщо, ти просто хотів бездоганно провести процес. Його справа порушила порядок у твоєму чітко організованому розумі, і ти відновив лад на місці безладу. Це у тебе нав'язливий стан, і тепер він до тебе повертається. Жін Луїза схопилася на ноги і вчепилася в спинку стільця. А ти кусе, я кажу тобі і не втомлюся повторювати, краще поперед своїх юних друзів, якщо вони хочуть зберегти наш спосіб життя, то треба починати зі своєї домівки. Не зі школи, не з церкви, а тільки зі своєї родини. Скажи їм це і наведи як приклад свою сліпу, аморальну, зіпсовану доньку-чорнолюбку. Ходи поперед мене з джвоником і виголошуй, нечистова. Вказуй на мене, як на свою помилку. Вказуй на мене, джін Луїза Фінч, яка наслухалася усіляких теревенів від білого бидла, з яким училася в школі, але могла б і зовсім не ходити до школи, бо це не справило на неї ніякого враження. Все, що для неї було святим письмом, вона вивчила у себе вдома, від свого батька. Ти засіяв це поле, а ти кусе, і тепер це повертається до твого дому. Ти вже все сказала. Вона криво посміхнулася. Не сказала і половини. Я ніколи не пробачу тобі того, що ти зі мною зробив. Ти мене ошукав, ти вигнав мене з рідної домівки, і тепер я в сірій зоні, мені немає місця у мейкомі, а де інде я завжди почуватимуся чужою. Голос у неї зірвався. Чому, ну чому ти не оженився вдруге? Знайшов би собі якусь симпатичну дурну верху південну леді, яка б виховала мене як слід. Перетворила б мене на манірну, солодкомовну магнолію, яка лупає очима, схрещує ручки і живе лише задля свого дорогоцінного чоловіченька. Тоді, принаймні, я жила б у блаженстві. Я була б типовою, стовідсотковою майкомкою, проіснувала б мирно, подарувала б тобі онуків, яких би ти обожнював, розповзлася б у шир, як тітонька, обмахувалася б віалом на парадній веранді і померла б щасливою. Чому ти не пояснив мені, що є одна справедливість для одних та інша справедливість для інших, що є правда одна і правда інша? Чому? Не вважав за потрібне, як не вважаю і зараз. Але воно було потрібно, і тобі це відомо. Боже! До речі, говорячи про Бога, чому ти не розтлумачив мені, що Бог створив раси і помістив чорних людей у Африку з наміром тримати їх там? Аж доки не прибудуть місіонери і не повідають їм, що Ісус їх любить, але хоче, щоб вони не полишали Африки. Що те, що ми їх вивезли сюди, було страшною помилкою, тому вони самі винні. Що Ісус любив усе людство, але існують різні люди, за різними загорожами, і Ісус хотів, щоб вони залишалися в межах своїх загорож. Жін Луізо, спустись на землю. Батько промовив це так легко – що вона зупинилася на півслові. Його накрила хвиля її звинувачень, а він сидів зовсім спокійно. Він не збирався сердитися. Десь у глибині душі жін Луіза відчувала, що поводиться не як леді, але ніяка сила на світі не могла примусити його забути, що він джентльмен. Але запал її не минув, і вона провадила. «Гаразд, я спущуся на землю. Спущуся безпосередньо у вітальню нашого дому». Я спущуся до тебе. Я вірила в тебе. Я дивилася на тебе, а ти кусе, як не дивилася ні на кого в житті і ніколи не подивлюся. Якби ти мені бодай раз натякнув, якби бодай раз не дотримався своїх обіцянок, якби ти злостився або дратувався, як пересічний чоловік, можливо, я б дещо побачила. Якби раз чи двічі я застукала б тебе на чомусь лихому, я б тоді зрозуміла учорашній день. Я б тоді сказала, що ж, такий він уже є, мій старий, бо я була б готова до такого заздалегідь. Обличчя батька стало жалісним, майже благальним. Ти, схоже, вважаєш, що я замішаний у чомусь відвертолихому, сказав він, ця рада, наш єдиний захист, жін Луїзо. А містер Огенлон, теж ваш єдиний захист. Доню, я радий повідомити, що містер Огенлон не типовий член Ради білих громадян округу Мейком. Сподіваюся, ти помітила, як лаконічно я його представив. Лаконічно чи не лаконічно, а ти кусе, але цей чоловік. Містер Огенлон неупереджений, Джін Луїзо. Він садист. Тоді навіщо ж ти йому надав слово? Бо він того хотів. Сер. Бачиш, туманно пояснив батько, він виступає на зборах Рад білих громадян по всьому штату звернувся до нас із проханням виступити перед нами Гадаю, йому платить якась організація у Масачусетсі. Батько відвернувся і подивився у вікно. Я намагався показати тобі, що рада Мейкома, принаймні, це просто спосіб захисту від. Захисту, дідько. А ти кусе, ми зараз говоримо не про конституцію. Я хочу, щоб ти дещо зрозумів. От ти, наприклад, Ставися до всіх людей однаково. Я в житті не бачила, щоб ти до когось ставився зверхньо чи зневажливо, як половина наших білих ставляться до негрів, просто коли розмовляють з ними, коли просять їх щось зробити для них. А коли говориш ти, в твоєму голосі ніколи не чути забирайся геть, чорномазий. І все ж таки ти зупиняєш цей народ і кажеш отут зупиніться. Далі вам не можна. Мені здалося. Ми домовилися, що... В тоні жін Луїзи був лише сарказм. Ми домовилися, що вони відсталі, що вони безграмотні, що вони неметі, кумедні, ледачі й нікчемні, що вони ще просто діти, головно нерозумні. Проте ми не домовилися про одну річ і не домовимося ніколи. Ти відмовляєш їм у праві бути людьми. Тобто... Ти відмовляєш їм у надії. Кожна людина, яка народилася на світ... Атикусе, кожна людина, яка має голову, руки і ноги, народжується з надією в серці. В Конституції ти цього не знайдеш, я це почула десь у церкві. Не гри прості, безхитрісні люди, більшість із них, але це не робить їх недолюдками. Ти кажеш, що Ісус їх любить, але любить не дуже сильно. Ти використовуєш страхітливі засоби, щоб виправдати мету, яку вважаєш світлою для більшості. Можливо. Твоя мета й непогана, я, мабуть, також у неї вірю, але не можна ставитися до людей, як до пішаків, Атикусе. Не можна. Гітлер і отой набрід у Росії робили подібні чарівні речі у себе в країнах і замордували десятки мільйонів людей. Гітлер, кажеш. Посміхнувся Атикус. Ти не кращий за нього. Ні на йоту не кращий. Тільки ти намагаєшся вбити їхню душу, а не тіло. Ти намагаєшся їм сказати, глядіть, будьте чемними. Поводьтеся гарно. Якщо будете чемні й поштиві до нас, зможете жити пристойним життям, а якщо не будете до нас поштиві, ми вам нічого не дамо і відберемо те, що вже дали. Я розумію, що це не швидкий процес, а так усе, я це розумію пречудово. І, втім, я розумію, що цей процес повинен йти. Цікаво. Що сталося б, якби південь запровадив тиждень чемності з неграми? Якби лише впродовж одного тижня південь виявив до них елементарну, неупереджену вічливість? Цікаво, що б тоді сталося? Як гадаєш, вони б набундючилися, чи почали відчувати самоповагу? Тебе колись зневажали, а ти кусе. Тобі відоме це відчуття. От тільки не кажи мені, що на як діти і нічого не відчувають, я була дитиною і добре все відчувала, тому дорослі діти теж мають відчувати все. Зневага і презирство, а тек усе, примушують людину вважати, що вона занадто мерзана, аби інші люди з нею спілкувалися. Як нагри й і досі залишилися такими добрими, для мене просто загадка, адже сто років заперечувалося, що вони люди. Цікаво, яке б диво ми могли створити цим тижнем чемності. Не варто мені було все це тобі говорити, адже я знаю, що ти не поступишся ні на дещицю, ніколи в житті. Ти ошукав мене у невимовний спосіб, але хай тебе воно не бентежить, бо постраждала тут лише я, ти єдиний, кому я довіряла цілковито, а тепер мені кінець. Я убив тебе, скауте. Я мусив. От тільки досить з мене вже цього лицемірства. Ти симпатичний, люб'язний старий джентльмен, але я вже ніколи не повірю жодному твоєму слову. Я тебе зневажаю, як і все те, що ти обстоюєш. А я тебе люблю. Не смій мені цього казати. Любиш мене, а вже ж. А ти кусе, я тікаю звідси якнайшвидше, не знаю куди, але тікаю. Ніколи в житті я хочу бачити нікого з фінчів, ані чути про них. Роби як знаєш. Ти, лицемірний, шелохвостий сучий сину. Сидиш тут і патякаєш. Роби, как знаешь, а сам звалив мене з них, топчешь мене, плешь на мене, та ще и сидишь и потякаешь. Роби, как знаешь, а я втратила все, что любила в жизни.